В сальоні тихо, затишно, немає галусу, не деренчать люстра від тупоту за Атлантичних ніг. У тропічному куточку за породілими косами старенької пальми, на вузлуватій, подагричній канапі влаштувалися пані Антонюк, білорус-загайкевич та італієць з гітарою. Недалечко від них пані Кузнецова грає в шахи із шведом. Другий швед пильно слідкує за грою. На своєму звичайному місці, в куточку, під лямпою, енергійно щось вишиває пані Сарро. Вона може це робити і у своїй кімнаті, але щовечора сходить до Сальону, навіть тоді, як за Атлантики бушують у Чарлстоні. Не дивлячися ні на кого, нічого, здається, не чуючи, вона все щось вишиває. Італієць, перебираючи тихо струни, Розповідає про свою мандрівку по Африці. Французька вимова його чудна, солодка і занадто багато в ній зе та е. Пані Антонюк одначе слухає його з захопленням, відбиваючи на своєму лиці кожний наголос і кожну зміну ситуації. І очі часом мружаться в таку пухнасту, сміхотливу щілину, що загайкевичеві стає заздрісно. Взагалі італієць – несерйозний суперник, з його чорними, покришеними зубами, разураз мокрими губами і солодкістю у занадто гарних південних очах. А все ж таки досадно, що сидить отут і не дає як слід спочити в ясності та чистоті цих пухнастих очей. Та проте чогось Ольга Іванівна все зиркає та зиркає на вхідній двері. Жде когось? Але, здається, нема кого ждати. Не Свистунаш чи Кавуненка, що й на вечері сьогодні не були. Чи, може, того свого Фінкеля? Чи просто так собі? Загайкевичеві сьогодні чогось журно й тужно. Властиво, йому слід було б виїхати з цього пансіону. Соня й сама доглянула б за гунявим. А то ці настрої від присутності Ольги Іванівни зовсім не личать йому. Та й самі ці настрої, очевидішки, тільки через те, що він живе в цьому пансіоні. Вони просто відживлені мертвяки тих часів. Переїде звідси, і усе зникне. А мертвяків ніколи не треба оживляти, навіть на часинку. Бо вони тільки безладно, жалюгідними непотребами, товчуться в сучасному, а людина спотикається об них. Загайкевич тихо підводиться і переходить до шахістів. Але йому зараз же стає так порожньо та нудно, і так виразно стає чути, що він себе відірвав від чогось теплого, рідного і любого, що він похиляє голову і стоїть так довго в глибокій задумі за стільцем соні. Чим же йому властиво така люба та рідна та жінка? Красою? Та хіба він не мав чи не може мати скільки хоч кращих за неї? В чому ж тут принадаться, що аж болим стоїть у грудях? В чому може бути рідність із цією буржуазною інтелігенткою, чужою до всього його життя? Мертвяки. Вони тягнуть до тієї чистоти, до наївної віри в честь, кохання, що аж світяться з фіолетових очей цієї невинної буржуазочки. Загайкевич з усміхом підводить голову, знову підходить до свого місця і сідає по другий бік Лесі. Ольга Іванівна тепло і привітно киває йому головою. «Задоволена, що повернувся? Ні, її все ж таки гріх називати буржуазочкою». Вона – один із тих мертвяків, дорогих та любих, що колись жили в тому самому пансіоні і наївно малювали собі соціалізм за образом і подобієм своїм. Вона ж зве себе соціалісткою, чого ж більше вимагати? І хто знає, що для соціалізму має більше ваги, наївність чистоти чи тверезість реальності? Раптом двері до сальону розчиняються і вбігає свистун. Швидко та щільно зачинивши за собою двері, він навшпиньках вибігає на середину кімнати і підносить обидві коротенькі ручки догори. Жовта щіточка волосся прим'ялася з боку від капелюха, прищики страшенно червоні й горять, аж блискають, як зорі, а тоненькі губки чогось спухлі. Увага! Ради Бога! Я вам наготовив чудовий номер на сьогодні! Його криваві прищики, підведені до гори ручки, вся гостренька пичка – все в такому загадковому піднятті, що всі затихають, замовкають і чекають. Свистун похапцем озирається на двері і свистливим шепотом кидає то до одної групи, то до другої. Зараз тут буде пан Кавоненко! Не звертайте на нього ніякої особливої уваги. Чуєте? Ніякої особливої уваги. Ні про що не питайте, тільки подавайте репліки та хваліть. Пані Кузнецова кидає уважний погляд на дошку з шахами і зараз же знову наводить очі на маленького схвильованого чоловічка. «Але в чому ж річ? Ви скажіть, щоб ми могли орієнтуватися». Свистун овець пригинається і таємниче радісно шипить. Пан Кавуненко п'яний. Розумієте надзвичайно п'яний, сам випив цілу пляшку коняку і масу ще всякої всячини. О. Ні, ні. Ви не бійтесь, не бійтесь. Я вам ручусь. Можете вже покластися на мене. Він тихий та лагідний і ніяких башкетів. Абсолютно. Тут уже я гарантую, але він як сновида, розумієте, і його не можна будити, він цілком інший, побачте самі. Номер буде чудовий, я вам кажу, тільки ради Бога, ніякого дивування, все наче так і слід. Так, він зараз увійде, він там роздягається. Загайкивиш бачить, що Ольга Іванівна чогось Почервоніла всією шиєю і низом лиця, як деякі люди, що почувають тяжку образу або сором. Справді, вести мертву п'яну людину до Сальону – це вже з боку цього фертика занадто безцеремонна річ. Та й сам він очевидячки п'яний. Може б ви хотіли піти звідси, Ольга Іванівна? Ольга Іванівна живо на швидко обертається до нього. О, ні, я хочу побути тут. Це цікаво. В мене… Але двері знову розчиняються, свистун прикушує губу, моргає до всіх і з байдужим, недбалим виглядом, засунувши руки в кишені, схиляє голову на плече. Входить пан Кавуненко. Насамперед ніякого розгардіяшу в зовнішньому вигляді. Навіть проділ на волосі той самий акуратний, бо рідка зачисана, одежа скрізь застебнута як слід. У ході ніякої непевності чи похитування. Навпаки, не би більше певності, твердості в ногах і гнучкості та вільності в тілі. Навіть не би якийсь плавкий ритм, грація в рухах. Він привітно, стримано галянтно і все з тією самою незвичною для нього легкістю та вільністю вклоняється всім тієї стисненої вирівняності, того ніби боком просування разу раз по під стінами немає сліду. І от з цього найбільше видно, що дійсно з ним сталося щось надзвичайне. Та ще з очей вони не такі здивовані та круглі, як звичайно, а довгастіші, важчі та добріші. На схилах носа ті самі гумористичні зморщички, що іноді так рідко бувають у нього і не мов би ніякої зміни, і цілком інша людина. Ну, і погодка в цьому сучасному Вавилоні. Гунявість у голосі значно помітніша, але вона звучить сьогодні м'яко та ніжно, як у старому інструменті. Навіть приємно чути її. Вищий швед занадто співчутливо подає репліку. «Знову дощ?» «Та який! Коли він піде ще кілька днів, то ковчегами, не ковчегами, а гондолями треба запасатися!» Пані Кузнецова весело підхоплює. «І гітарами, і бальконами, і коханими!» Пан Кабуненко галянтно схиляє перед нею голову. «Осмілюся виставити свою кандидатуру. Гітари, на жаль, ще немає, але...» Свистун збоку напружено слідкує за кожним рухом свого номера. Не давши докінчити гунявому, він скрикує Гітара є. І біжить до італійця. Той уже сам подає йому її. Пан Кавуненко ще раз уклоняється пані кузнецовій з плавкою, трохи старовинною чи театральною елегантністю. Отже й гітара навіть є. Пані Кузнецова з веселою важністю відкидає голівку назад. Сьогодні вона якась навмисне, пекуче гарна. обличчя підкреслено в витончені, смуглявість ніжного випещеного тону, очі з іскристим блиском. А серенади, гітари самої ще мало, серенади хочу. Тоді пан Кавуненко, вибачливо і ледве помітно посміхнувшися, Напів повертається до свистуна, недбалим звичним рухом бере з рук його гітару і прикладає її собі до грудей. Не хапаючися з гумористичними зморшками на схилах носа, відкидає увесь торс назад, витягає вгору руку з грифом гітари і виставляє одну ногу наперед. І цілком несподівано для всіх, соковитим, певним і теплим баритоном з гунявим тоном, по-італійськи співає. «Стань моя єдина Мадонною в каплиці моєї душі. Я принесу тобі жертви з усіх моїх радощів. Я сплету вінок з усіх поцілунків, що дарували мені жінки, і покладу біля твоїх ніг. І пальці з такою звичною владністю відщипують із струна корди. Металічний і теж ніби злегка гунявий дзвін їх так покірно співзвучно обсотує голос, і така певність у закиненій назад голові, в напівприплющених важких очах, що Соня немоваж злякано дивиться на цього чудного чоловіка. Закінчивши тихим, ніжно-благальним бренькотом, Кавоненко низько вклоняється пані Кузнецовій, і тим самим недбалим жестом, як великий артист, кудись назад простягає гітару, і ззаду підхоплює свистун. Італієць, як укушений бджолою, схоплюється, махає руками, кричить щось по-італійському, плескає. За ним ляскотливо лопотять усі руки. Навіть панні Саро, відклавши своє шитво, беззвучно прикладає долоню до долоні. Пані Кузнецова вражено дивиться і хоче щось сказати панові Кавуненкові, але Свистун з таким переляком робить їй знаки, що вона зараз же стримує себе і тільки нетерпляче кидає до Кавуненка. Перекладіть, перекладіть серенаду. За пана Кавуненка робить це італієць. Він ніколи не чув ні слів, ні мелодії цієї серенади, але вона божественна і зроблено до такої міри артистично, що, мимоволі, напрошується запитання до пана. Свистун шарпа італійця за полу. Одне слово – це божественно, і я зараз перекладу. Загайкевич дивиться на Ольгу Іванівну і бачить, як очі її блищать і не відриваються від гунявого, а дитяча, повна нижня губа, не би від болю злегка скривилася. Який чули на музику цей жіночий організм. Уся вона, видно, ще й досі звучить тою сентиментальною серенадою. Правда, Ольга Іванівна, досить цікава метаморфоза. І подумати, що це робить пляшка коньяку. Цікавий випадок з погляду невропатологічного. Ольга Іванівна чудно, немов здалеку вслухається в його слова, хмуриться, і знову дивиться на всю групу. Загайкевич криво посміхається. Якби ж вона знала, хто він у дійсності, цей пан Кавуненко. Талант одної чи двох пляшок здалися б їй не такими вже привабливими. У групі раптом вибухає рейд. Тільки пан Кавуненко серйозний. Хіба що з обох боків носа мило і сміхотливо моршиться шкура, та очі тепло й невинно дивляться на всіх, неначе й не він вирвав із усіх отой сміх. Одначе ні Ольга Іванівна, ні Загайкевич не встають із своїх місць, хоч усі обличчя жадібними, готовими до вибуху посмішками, впилися в лице пана Кавуненка. Він говорить занадто тихо, та й гунявість ще скрадає слова. І знову, як перекинутий з посудом стіл, Розлягаються регіти облески. Кавоненко раптом підносить руку з одним витягнутим догори пальцем, закликаючи до тиші, підкрадається до п'яніна і обережно з острохом сідає за нього. Озирнувшися, він нишком прижмурює одне око і боязко простягає над клавіатурою обидві руки з розчепіреними пальцями. Потім зненацька змахує ними і... Так легко та ніжно кладе їх на клявіші, що замість сподіваного гуркоту, від якого заздалегідь прижмурилися очі, п'янину тільки густо та ніжно зітхає. І зараз же зітхання починає розсотуватися, розгортатися і непомітно переходить у протест, у гнів, у лють. Руки двома наїженими котами стрибають по клявішах, рвуть їх, мордують, казяться, але коли здається, що виходу вже нема і що має статися щось страшне, піяніно, би зібравши гумористичні зморшки круг носа, розв'язує увесь конфлікт таким грайливим, граціозним поворотом, що всі обличчя мимоволі полегшено, весело біліють зубами. Тю, чорт, та він цей негідник справжній артист. Але тут же Загайкевич злякано дивиться на Ольгу Іванівну. На щастя, вона, здається, не чула його слів, чогось нахмурена, задумлива, чи пригадує щось, чи прислухається до свого якогось болю. І Загайкевичеві чогось раптом спадає на думку, що вона ж ні разу ніколи не подивилася на нього так, як дивиться жінка, коли той їй подобається як чоловік. Привітна, мила, співчутлива, навіть часом ніжна, але якась порожнеча в цьому. Загайкевич кривиться від непоміркованих оплесків, тому «Пройди світові». Мерзотник, злодій і звичайний убивця, а поводиться собі як невинна людина. Ач як уклоняється і посміхається, не справжній артист на сцені. Загайкевичеві дуже хочеться підійти до артиста, покласти йому руку на плече і сказати «Пане Гунявий, ви заарештовані, ви злодій, кримінальний злочинець». От ефект вийшов би, більший за метаморфозу від двох пляшок коньяку. Загайкевич кидає оком на Ольгу Іванівну. Яке чудне й прекрасне в цей момент обличчя. Що з нею? Невже музика цього кримінальника так подіяла? Не то сяє, не то от-от заплаче. Загайкевич стомлено помалу підводиться і підходить до всієї групи, що в центрі її стоїть гунявий і бачить, як Соня щирим захопленням ловить слова мерзотника. Пан Кавуненко з невинним, наївним лицем розповідає тепер про сценку з вуличного життя. Луснула шина в таксі, нічого особливого, але й сам шофер, і юрба цікавих на тротуарі, і маленький фокстер'єр на ланцюжку все набирає в його словах, Такого милого, комічного та важливого змісту, що здається великою подією. Зайкевич у гомоні сміху, сам, мимоволі весело сміючися, тим часом злегка штовхає Соню в лікоть і бурмотить. Треба скористатися цим станом його. Конче зробіть сьогодні, якомога швидше, поки не опритомнів. Соня, не перестаючи сміятися, тільки сміх тепер дерев'яний теж стиха кидає «Добре, неодмінно», і голосно додає «Чудово, аристократично, правда?» Свистун, бризкаючи на всіх розпеченою червоністю своїх прищів, в ажіотажі піднесені від свого антрепренерського успіху, перебігає від одного до другого і збирає, як бджілка мед похвал. Навіть до Ольги Іванівни, що все самотою сидить за пальмою, на хвилинку підлітає і присідає з краєчку біля неї. Ну що, а? Правда ж знаменитий артист, талант, геній, зовсім же інша людина, правда, а? А завтра страшенно буде лютий на мене. Хі -хі -хі. Комік, кій Богу комік! Але згадавши щось, він схоплюється і біжить до пана Кавуненка. А Леся закидає голову на спинку канапи і заплющує очі, і раптом здригається. Зовсім-зовсім близько біля неї чується гунявий, теплий і чудно задиханий голос. Вона швидко розплющує очі, перед нею, низько схилившися, стоїть він, і з-під лоба дивиться на неї важкими, нездивованими і дуже червоними баньками очей. Мені доручена велика честь просити вас до всього товариства. Це майже вперше він сам звертається до неї. І вперше ні несміливости, ні винуватости в рухах і голосі. Шанобливість ще більша, але така якась тиха, глибока, добра і не наче схвильована. Дякую дуже, але мені добре і звідси все видно та чути. Лесі ще хочеться, нестерпно хочеться сказати щось про його несподівану, надзвичайну зміну, але попередження свистуна в'яже її язик. Не смію наполягати. І він знову низько, шанобливо, як перед королевою, що її бажання закон, який не можна ні заперечувати, ні обговорювати, вклоняється. І зараз же повертається, щоб іти. Але повернувшися, несподівано губить рівновагу і хитається всім тілом у бік. Ольга Іванівна аж підводиться, щоб підхопити його. Та пан Кавуненко, здається, навіть не помітивши свого руху, вирівнюється і легко прямує до всіх. Свистун уже біжить йому назустріч, під веселістю ховаючи стурбованість і занепокоєння за свій номер. Усі швидко і непомітно переглядаються. А Загайкевич з увічливим виразом на саме вухо бурмотить соні. Здається, він уже доходить до краю. Постарайтеся за всяку ціну зараз же поїхати з ним куди-небудь, поки не пізно. Пані Кузнецова мило хитає головою панові Загайкевичеві, потім підходить до пана Кавуненка, владно бере його під руку і вередливим голосом кидає до всіх. — Панове, я хочу на Монмартр. Я вибираю собі за кавалера пана Кавуненка. Хто з нами, той хай йде вдягатися. Свистун наш підстрибує від задоволення. — Ура! Сій, всі з вами! Відповідальність за провал усієї антрепризи таким чином здіймається з нього. Але пан Кавуненко здивовано опирається. — На Монмартр? «На Монмартр! На Монмартр! Швидко, швидко!» «Ура! На Монмартр! Швидко, панове!» Свистун хапає під другу руку Кавоненка і разом з пані Кузнецовою виводить його з Сальону. Шведи нерішуче радяться. Італієць біжить до Ольги Іванівни, але пані Антонюк, видно, справді почуває себе стомленою. Така якась надзвичайно і незвично млява зів'яла зблідла. Вона рішуче відмовляється йде до себе на гору. А італієць, поцілувавши їй руку, спішить до передпокою, де пані Кузнецова та Свистун одягають пана Кавуненка. Як тільки переднє авто із Загайкевичем, свистуном та італійцем рушає, Соня зачиняє двері й дивиться на гуняво. Він сильно обома руками тре собі лице і будуть головою так, наче хочеш чогось виплотитися. Вона обережно бере його за одну руку і тягне її вниз. «Годі, вмийтеся завтра вранці!» Автомобіль гарчить, шарпає і починає ритмічно трусити всім своїм тілом. Гуня випускає руку, поправляє другою капелюх і повертається до соні. «А хто з нами? Хто з дам?» Хіба не досить з вас? Сподіваюся, пані Антонюк не поїхала? О, не турбуйтеся. Саме слово Монмартер уже лякає її моральну душу. Соня знову бере його руку і одним пальцем під манжетою гладить ніжну теплу шкуру. Гунявий раптом визволяє свою руку, обіймає за плечі Соню і повертає до себе. В рухливих пасмах світла від вуличних ліхтарів її лице виглядає, ніби стрибає, здається загадковим і дуже гарним. Вона легко і піддатливо перехиляється до нього і жде. Ну, що ж ви, і сьогодні страшно поцілувати. І в голосі ніжна лукава насмішкуватисть. Гунявий зненацька брутально шарпає все тіло її до себе і навалюється губами на її розкриті, приготовані губи. Соня обхоплює його голову обома руками і притискує її до своїх уст, злегка стогнучи. Потім одриває й ніжно відхиляє гунявого, Але він уже із сліпою, дикою впертістю хапає знову її тіло, мене його ламає. Милий, не треба, не тут, не треба, милий, не тут, чуєш? Вона виривається, відсувається в куток, поправляючи капелю. Гунявий дихає, сопе так, що чути крізь гомін і гуркіт автомобіля. Раптом стукає в скло вихопленим з кишені ключем шоферові, відчиняє дверці і гукає. Зупиніться перед першим готелем, що зустрінете. Шофер водить головою обабіч і зараз же повертає до тротуару. З будинку якраз стирчить світляна довга скринька з чорними літерами на ній. Готель. Соня мовчить. Гунявий рішуче знову брутально бере її під руку, і як тільки авто зупиняється, владно, майже виштовхує її на тротуар. Ідучи сходами готелю і замикаючи за собою двері кімнати, він увесь час має в лиці й руках ту саму хмарну рішучість і жадібну, немов аж злісну брутальність. Соня ж уважно зиркає на нього і тільки злегка кривиться від судорожних потисків його руки. Але в кімнаті, скинувши пальто, вона сідає у фотель, і як тільки він підходить до неї, витягає поперед себе руки. Ні, я спочатку хочу чого-небудь випити, я хочу коньяку. Гунявий важко та понуро наставляє вниз на соню червоні баньки в очей. Потім мовчки помало повертається і дзвонить. Що двері замкнені, він на диво пам'ятає і відмикає їх. Прислуга, уже знаючи наперед, що її повинні покликати, зразу ж з'являється. Гунявий замовляє коньяку, цитрин, цукру та фруктів. Замовлення цілої пляшки, видно, дивує дівчину в білому хвартусі, але вона нічого не каже і зникає. У кімнаті, як звичайно, все місце займає широченне ліжко з приготованою до спання постіллю. Збоку його невеличкий столик з двома фотелями. Не встигає Соня попудрити лице і поправити зачіску, як дівчина з байдужим і кам'яним лицем приносить усе замовлене. Гунявий понуро посміхається. Організація добра. І замкнувши за прислугою двері, зараз же наливає коньяку в обидва келішки. Ну? Соня сідає, не хапаючися чистить цитрину, відставивши до гори мізинець з блискучим рожевим нігтем. Потім так само помалу ріже її на тоненькі-кругленькі скибочки, часом зиркаючи на гунявого. Він сидить у фотелі, важко спершися ліктями на поруччя і зігнувшися. Очі помітно червоні. Раптом, не дожидаючися Соні, хапає чарку і вихиляє в рот. І зараз же знову наливає в неї повінця. Лице відразу стає, не би, легше та тепліше. Соня бере свою чарку і простягає її через стіл до гунявого за наш перший поцілунок. Гунявий цокається і випиває так, як людина, що має велику спрагу, а Соня обережно втягає кінчиками губ кілька краплин і ставить чарку за вазочку з фруктами. Потім бере пляшку і наливає не немов собі, а потім Гунявому. Лице його виразніше, ясніше, пухкі щоки твердішають, і навіть очі стають неначе менш червоні. «Сядьте тепер коло мене, але поводьтеся чемно, добре?» Гунявий переносить фотель і сідає поруч із сонею. Отак Тепер давайте мені вашу руку. Яка сильна, гарна рука. Хочте, я поворожу вам. Я хіромантка, майте на увазі». Гунявий правою рукою бере свою чарку і на швидку вихиляє її в рот. Аж тільки тепер умочає скипку цитрини в цукор і помало жує». Соняш тримає ліву руку його долоною до гори на своїй лівій руці, а пальцем правою водить по лініях та горбиках великої долоні Гунявого. «Хм, а знаєте, багато гарних рис характеру, жорстокість, брутальність, відсутність так званого співчуття». «А, це гарні риси». «Розуміється, вам більше подобається слинява сентиментальність». Рука пробує визволитися, але Соня міцно тримає її. Ні, ні, почекайте. Назвичайно цікава рука. Посидьте так трошки. Так, чорту з моїми рисами. Не варті вони й плювка. Постіть, поцілуй мене краще. Ні, ні, посидьте. Чуєте, а то зовсім не поцілую. І у вас є якась велика таємниця на душі. Велика, глибока, така, що. гуняву мить вишарпує руку, немов злякавшися. І ж підводиться. «Годі! К чорту всяку дурницю! Пийте!» Він хапає пляшку і наливає собі. І зараз же перекидає чарку в рот, навіть не поставивши пляшку на стіл. Соня бере свій келих, знову вдає, що п'є, і знову ставить чарку за фрукти. Гуняви раптом насмішковато посміхається. «Та ви можете просто не пити, як не хочеться! Нащо ховати чарку?» Соня злегка ніяковіє і зиркає на нього вгору. Значить, він усе помічає і розуміє? Чи якраз, що більше п'є, то краще й розуміє? Я не ховаю. Ну, сядьте біля мене. Я не буду більше ворожити. Ми просто любенько та тихенько побалакаємо. Добре? Тут так затишно. Отак. Дайте руку. Ні-ні, без ворожби. Я майже ніколи не буваю з вами наодинці. А ви мене якоюсь дивною силою вабите й хвилюєте. Я боюся, що ви вже занадто опановуєте мене. Треба, щоб і я трошки опанувала вас. Тоді не страшно, правда? Скажіть, я ж вас таки трошки хвилюю, га? Гунявий бере її за плечі, повертає до себе, і мовчки чудно розглядає її високе чоло, виточений правильний ніс, яскраво блискучі зеленкуваті очі, все таке тонке, нервове, гарне лице. Соня злегка розкриває уста, показуючи білу смужку рівних дрібних зубів, неначе готуючись готуючися до поцілунку. «Ну, відповідайте ж, є хоч трохи й моєї влади над вами. Чи ви тільки самі хочете панувати над іншими?» Гунявий замість відповіді хоче притягти її лице до себе, але Соня сильно впирається руками в його груди і не дається. Ні, вперед скажіть, є? Є Неправда, це у вас тільки так, хвиловий потяг Та є ж, кажу вам, ну годі, я хочу тебе, чуєш? Ні, ви докажіть От тобі, чим же я можу ще більше доказати? Я хочу тебе, розумієш? Це не доказ, ти можеш так само хотіти першу ліпшу проститутку Ти дай мені ввійти в твоє життя так само, як ти ввійшов у моє я не хочу нерівності. Ти впусти мене так, як я готова впустити тебе в свою душу. Розумієш? А тоді бери мене всю, мої губи, мої очі, все тіло моє. Хочеш? Хочу. Ну так дай доказ. Скажи, в тебе є якась велика таємниця в житті. Скажи тільки це одне. Я не питаю, яка саме. Тільки хоч це скажи, бо все одно ж це помітно. Ну скажи а тоді можеш робити все, що хочеш». Гунявий якийсь момент важко, непорушно дивиться їй у вічі. «Ти сказала, що брутальність – моя гарна риса?» «Сказала». «Подобається тобі». «Подобається». Гунявий мовчки, помало підводиться, брутально, залізно обхоплює Соню обома руками, вириває її, як корінь із фотеля, скидає оберемком на руки і несе до ліжка. Соня перестає прочатися, і коли він хижо та незграбно починає роздягати її, навіть сама допомагає йому, загадково посміхаючися і не приховуючи посмішки від нього. Бо в цьому стані він помітив би її так само, як помітив би посмішку мисливця, оскаженілий з голоду вовк, що накидається на пастку. Йому тепер можна реготатися в саме лице, кричати в про його таємниці. На нього це зробить таке саме враження, як на камінюку, що летить згори. Напівзаплющивши очі, Соня обома руками обіймає гаряче, дико напружене тіло і обережно шукає по ньому. І відразу ж під грудьми, під сорочкою намацує туго стягнений широкий пояс, що очевидячки намотаний на голе тіло пояс чи просто обгортка декілька разів накручена круг живота? На спині пояс лежить рівно, а на животі почуваються в ньому горбики, мабуть, там щось замотане. Соня мацає рішучіше. Так, враження таке, що в тому місці замотаний папір і ще щось тверде. Знайти б край пояса чи защіпку і розмотати. Та де саме той край? Крізь сорочку дуже важко намацати. Соня потихеньку просуває руку під сорочкою і торкається до пояса і до голого живота гуннявого. Але в цей же момент гунявий, як від дотику електрики, всім тілом підкидається, злякано широкими очима зиркає в лице Соні і прожогом скочується з ліжка. Дико повівши по кімнаті очима, він швидко хапає себе за груди, намацує пояс, потім ще раз зиркає на Соню і, не перестаючи важко дихати, починає хапливо, безладно вдягатися. Соня сідає на ліжку і враженими очима слідкує за ним. — Що сталося? В чому річ? Гунявий не відповідає і супучиносом одягається. Соня, закусивши губу, натягає на голе тіло край простирадла. — Та в чому ж річ, милий? Гунявий раптом перестає вдягатися, підводить голову, розмахується рукою і з усієї сили б'є себе в лице. Б'є так, що голова аж отхитується вбік, і ляскіт мокро чвакаю в вухах. Соня із справжнім жахом стає на коліна, випустивши простирадло. Ради Бога, що таке? Гунявий, не відповідаючи, не дивлячись на неї, йде до вмивальника і починає мочити голову. Соня нерішуче сідає і не знає, одягатися чи ще почекати. Плескіт води, зазігнутою спиною, не припиняється. Руки злісно, вперто шарують голову, обливають, знову шарують. Нарешті спина розгинається, і гунявий починає втиратися так само сильно й довго. Соня, вагаючися, помалу натягає на тіло простирадло, лишаючи, одначе, частину тіла незакритою. Гунявий пригладжує волосся обома руками і підходить до ліжка. Борідка скуйовджена, лице в білих і в червоних плямах, одна щока виразно червоніша за другу. Соня боязко зустрічає його широкими очима, відпустивши трохи більше простирадло з тіла. — Що сталося, милий? Гунявий закриває її простирадлом і, обережно взявши за руку, винувата й шанобливо цілує її. — Простіть мені, будь ласка. За що? Я нічого не розумію. В чому річ? Я не повинен був цього робити. Ви добра, чиста дівчина, а я вас затяг сюди, як. Соня раптом обурюється так, що сідає знову і скидає з себе геть зовсім простирало. Що за дурниці? Я сама хотіла цього. Ніхто мене сюди не затягав. І ти мені настільки любиш, що скрізь, де б гунявий як від необережного дотику до рани. Болючи, кривиться і швидко махає рукою. «Не треба, не треба, не треба. Я мерзенний, взагалі мерзенний, розумієте? Цілком вам серйозно, спокійно і свідомо кажу. Коли б ви знали мене, ви б з огидою й жахом плювалися б і все життя мучилися, що дозволили мені дотуркнутися до вас, а не те, що «Ради Бога, одягніться швидше». Він прутко відходить і сідає у фотель, повернувши його спинкою до ліжка і сперши голову на руки. Соня рішуче і злісно вдягається, хмуро насупивши брови й пильно думаючи. Гунявий сидить непорушно, горбом випнувши широку спину в сороці з мокрими плямами коло шиї. Соня підходить, підсуває фотель близько до гунявого, сідає і кладе руку йому на плече. Слухайте, милий. «Ви все перебільшуєте, коли ви...» Гунявий обережно визволяє плече і повертається до неї лицем. На ньому вираз такого глибокого страждання, що Соня замовкає і щось болюче шпигає її у серце. «Не треба, Наталю Петрівно! Вірте вже мені, коли я це кажу! І простіть мені, коли можете!» «Голубчику, мені нема за що прощати вам!» І цілком щиро повторюю, ви глибоко помиляєтеся і зовсім даремно мучитеся. Я не така чиста та непорочна, як ви уявляєте. І що таке ця дурна чистота? Хіба я вам казала, що немало коханців, що я невинна, чиста дівчина? Гунявий крутить головою. Не в тому річ. А в чому ж? Гунявий дивиться собі на коліна і якусь мить мовчить у тому, що навіть найостанніша, найбрудніша проститутка в тисячу раз чистіша за мене. Розумієте? І він дивиться просто в лице Соні такими замученими очима, що вона раптом бере його руку, міцно пригортає її собі до грудей і тихо каже. «Не треба так думати, не треба, мій милий, ніяких чистот і брудів немає». Брудна проститутка. А мужчини, що мають сотнями жінок, чисті? Злочинства, убивства, жорстокість. Ах, знаєте, а вони не вчиняли масових убивств? Вони не гвалтували? Вони нас не мучили, не ганьбили? Кого нас? Соня схаменувшися, пильно зиркає на нього. Ну, тих, що роблять так звані злочинства. Який би ви не були, ви й сотої долі тих злочинств не могли зробити, що роблять оці чисті в ім'я свого закону, цивілізації, патріотизму і тому подібного лицемірства. І ні в кого з них і сотої долі нема того каяття, що у вас, голубчику, і ви в тисячу разів кращі за всіх їх. Ні-ні, я вам цілком-цілком щиро це кажу, ви даремно. Гуня вирішуче визволяє руку і з такою огидою кривиться, що Соня мимоволі замовкає. Годі про мене, Наталю Петрівно, я вас благаю, ви нічого не знаєте і не можете розуміються судити. І спасибі вам велике, але не треба більше. Ходімте вже!» Соня стужною задумою сидить, перехилившися наперед і не кліпаючи дивиться під шафу і, не відриваючи звідти погляду, помалу випускає слово за словом. «Цілком даремно ви мучитеся, ох, цілком даремно!» Гунявий одягається і знову підходить до Соні. «Ходімте, Наталю Петрівно. Вона помалу підводить до нього голову, чудно й пильно вдивляється в нього, потім стихо бере його за руку і ніжно-жалісно гладить її. Потім раптом гаряче притуляється до неї устами, і рвучко підводиться. — Ну, ходімте. Гунявий не встигає шарпнути своєї руки і тільки з очем трусить головою. Соня швидко вдягається, хмуро зсунувши до перенісся брови і про щось пильно думаючи. Гунявий раптом з натугою і понуро звертається до неї. А потім ще от що, Наталю Петрівна. Моє сьогоднішнє поводження – це результат хворого, п'яного стану. Мені страшенно соромно і боляче. Вас я дуже шаную, але коли ви маєте хоч крихту, якоїсь симпатії чи потягу до мене, виметіть їх із себе. Я вас дуже прошу про це і навіть для вас самих раджу вам. Соня рішуче підходить до нього і, взявшись за барки, підіймає до нього надзвичайно гарне в цей момент все освітлене зсередини лице. — Голубчиково мій, мене ви залишіть. Соромитися і мучитися вам за мене абсолютно нема чого. Я від усієї душі ненавиджу і зневажаю підлою лицемірно цю вашу чистоту. Я сама брудна з голови до ніг. Люблю й шаную всіх злочинців проти цієї чистоти. Із насолодою, вогнем і кров'ю вичистила б людство від цієї гидоти. Цілком щиро вам кажу, і коли б ви знали про мене хоч десяту долю всього, ви б ні про який сором за мене не думали. Але не в мені річ, а у вас». І коли ви мені радите, то дозвольте і вам порадити. Я маю до вас симпатію, і, розуміється, викидати її не буду. І через те раджу, знаєте що? Або їдьте негайно з Парижу, і їдьте так, щоб ні одна душа не знала, де ви поділися. Чекайте, чекайте, слухайте далі. Або ж доводьте швидше до краю цей свій стан. Каяття, чи що воно таке? Підождіть, милий. Я не питаю, я не хочу питати, що саме ви зробили, кому, як, коли. Але це ж видно, що ви зробили щось таке, що самі вважаєте за злочинство. Так от моя порада вам, коли ви зробили його проти цих чистих, моральних та спокійних, в ім'я брудних, знасилованих, упосліджених, то вам не соромитися, не мучитися, а пишатися треба і соромитися тільки за те, що каєтесь. Гунявий знову пробує щось сказати, але Соня міцно струшує його за барки і не дає вставити слова. «Чекайте, чекайте, не кажіть нічого. Коли ж ви вчинили щось проти ваших товаришів, ну, проти тих, з якими ви жили, працювали, кого шануєте, то моя порада. Доводьте до кінця, тобто прийдіть до них». І виявіть себе перед ними так, як ви це виявляєте. І я вам кажу, все буде добре. Раджу вам. Гунявий мимоволі видно гірко посміхається. Так-так, голубчику, а що до мене, то я готова допомогти вам усією душею. Гунявий помалу з тим самим усміхом крутить головою. Не допоможете ви мені. Хто знає? Ніхто мені допомогти не може. І годі, Наталю Петрівно. Спасибі вам велике, ви дуже. Але не гідний я ні жалю, ні співчуття, ні одного з тих ваших гарних слів. Серйозно і щиро, Наталю Петрівно. Ну, вибачте ще раз і ходімте. Він ніжно, але рішуче стягує її руки із своїх барок і повертається до дверей, даючи дорогу соні. Вона якийсь момент стоїть на місці, потім глибоко зітхає й каже. — Ну, нічого, я все ж таки певна, що все буде добре, і ваш цей стан теж дуже добре. І побачите, колись ми ще інакше будемо про це балакати. Ну-ну, годі, ходімте. Соня міцно, з дружньою ласкою, потискує його руку вище ліктя і прямує до дверей. На вулиці Гунявий садовить Соню в автомобіль і дає адресу шоферові. «А ви самі не їдете додому?» «Ні, я не можу спати. Я хочу трохи походити». Гунявий шанобливо цілує руку Соні, зачиняє дверці і відходить на бік. Авто шарпається і просувається повз Гунявого, тягнучи в собі бліду пляму обличчя Соні, прилиплого до віконечка. А вранці тепер у кафе Дю Пантеон зовсім уже порожнеча, незатишно, самотньо. На всю велику передню залю тільки Загайкевич з соною та дві підстаркуваті проститутки в другому кутку. Загайкевич, хмуро водячи очима по порожніх столиках кафе, Уважно слухає Соню і час від часу пильно зиркає на неї. На диво, вона сьогодні не млява, не порожня, хоч видно кокаїну не приймала. В лиці, в голосі, в рухах навіть якась незвична м'якість, теплість, тихість. Та й оповідання її не зовсім звичайне. Одне слово, товаришу, моє враження, навіть коли хочете «Тверде переконання, що гунявий до нас повернеться, і повернеться тепер справжнім товаришем. Через те я дозволяю собі заявити, от що». Соня на момент зупиняється, уважно проводить пучкою по вінцю склянки і тихо, але твердо каже далі. «Я можу брати участь у справі гунявого, тільки з умовою, що ми його не будемо карати». Навіть коли б він не прийшов сам до нас, коли б обставини примусили нас схопити його, ми не повинні карати його. Звичайно, це не ультиматум з мого боку і навіть не умова, а, а так би мовити, заява, що я можу бути в цьому випадку корисною тільки тоді, як знатиму, що моя участь не завдасть зла йому». Загайкевич знову пильно зиркає на Соню і одводить очі вбік. А ви певні, що це каяття стосується його вчинку супроти нас, а не, не чого іншого? — Не щодо розстрілів Білогвардійщини? Не думаю. Загайкевич задумливо дивиться в вікно. І не повертаючись до Соні, немов про себе вголос думає. А як це стосується його діяльності, як співробітника ЧК? Це ж цілковита зрада і ворожість до нас. Не скажу вже про те, що ця людина ідейно не розуміла і не відчувала своєї колишньої діяльності. Значить, він був просто своєкорисним убивцею. Тоді я вашої заяви, товаришко, ніяк не розумію. Соня Ровучко підводить голову. Він не міг бути простим убивцею. Це неможливе. А звідки ви знаєте? А міг же він обікрасти нас і втекти? Соня не може нічого відповісти і похмуро стягає брови на очі. Ні, товаришко, заяву свою вам треба взяти назад. Психологічно я вас певною мірою розумію, але Соня злегка кривиться. Е, до чого тут психологія? Думаєте, закохана? Вона не то сумно, не то зневажливо махає рукою і зітхає. Враження в мене таке, що тут щось не так. Що він має на собі документи, що зробив це злочинство, це сумніву не підлягає. Що страшенно береже їх, це теж факт. Але хіба неможливо те, що він кається і хоче повернути все, як тільки знайде свого спільника? Може, не рішився ще? Але на шляху до того. Ну, добре, тоді я міняю заяву. Коли він виявить каяття, зробить щире признання, чи сам прийде, або як не встигне, і ми примусимо його, щоб не карати його. Загайкевич знову дивиться у вікно і знову помалу немов про себе відповідає. Рішати це питання не я ж буду. Наша справа – переправити його до Москви або Києва. Як там вирішать, так і буде. Ви ж самі це знаєте. Так, але коли ви приймете мою заяву, ви зробите все, щоб моя заява не була даремна. Зайкевич мовчить, потім простягає руку Соні і дивиться їй просто в лице. Добре, я заяву вашу приймаю, але як же ви тепер гадаєте провадити з ним справу? Соня в м'яко освітлюється від згоди, і спокійно упевнено посміхається. Тепер я ще більше знайду змоги. Ручаюся, що хутко приведу його до вас з документами та з усім. Гм, дуже радий буду. Тепер мені можна йти? Будь ласка. І Загайкевич на цей раз із щирою шанобливістю встає і цілує соні на прощання руку. І коли вона виходить, йому чогось здається порожнє кафе, затишним. І пристаркуваті проститутки в кутку симпатичні та приємні. Огюст Греньє, депутат парламенту, поставивши обидві босі ноги в умивальну миску з гарячою водою, готується до завтрашнього виступу в палаті. Миску з гарячою водою він уживає тільки в особливих випадках, коли треба відтягти прилив крови до голови. Він людина повнокровна, і напружена розумова праця викликає надмірний прилив крови до мозку. Проте промова посувається дуже мляво, і мозок працює жваво, і голова не важка, а результатів ніяких, неначе наче пущена всім ходом молотарка без снопів. Є як, та нема чого сказати. Що можна сказати людині, яка стратила силу крови? Франція, колишня пишна, грайлива, весела красуня, стала малокровною, хворовитою жінкою. Вампир війни висмоктав із неї кров і здоров'я. Стан фінансів – це тільки показчик температури. Курс доляра – термометр. Піднімається температура – підіймається доляр. Трошки краще їй температура спадає, і ніякі лікарі, скільки б їх не міняти, нічого не вдіють, поки хвора не наживе крови. Але хіба ця проста коротенька думка задовольнить палату? У бляшані каструльці, що стоїть біля Гренє на столі, гріється електрикою вода. Він підливає її в миску, обережно розсуває ноги і ворушить пальцями. До кабінету входить секретар з блискучо примазаним волоссям і дівочими губами. Прошу, вибачити Метре, що смію турбувати, але випадок винятковий. Вас просить прийняти один суб'єкт – чужинець. Метр уже робить скляні злі очі. Секретар поспішає. Я знаю, нікого не приймати, але він так настійно домагається з таким нахабством і впертістю, що... Крім того, заявляє, що має вам сказати щось таке, що виправдає турбування вас. І погрожує, що ви будете каятися і лютитися на мене, якщо я не пущу його до вас. Якої нації? Українець, каже. Росіянин, тобто? Ні, наполягає, що українець, а не росіянин. А яка справа? Він мені не хотів сказати. Гранія кривиться, забирає в жменю все широке віяло золотистої бороди. Потім дивиться на свої босі ноги з закоченими холошами і звислимо від них білими мотузочками. Дайте мені тоді плед і накрийте мені ноги. Секретар кидається в куток, хапає картатий плед і накриває ним ноги разом з мискою. Тепер впустіть того суб'єкта. Та тільки попередіть, що повинен сидіти не більше двох хвилин Слухаю Через чверть хвилини двері розчиняються І до кабінету вступає суб'єкт Він високий, худорлявий У зім'ятому жовтому коверкоті в руці старий поруділий капелюх. Але вступає він вільно, впевнено Великі сірі очі дивляться ясно, відверто він не примушено й просто, як давно знайомому, вклоняється гриньє і підходить до стола. Гриньє стримано вітається і пропонує сісти. З ким мають честь балакати? Суб'єкт неквапливо сідає й охоче наставляє на гриньє свої трохи чудні, якісь занадто блискучі очі. Моє прізвище Терниченко. Я українець, емігрант. Ви дуже зайняті, тому дозвольте мені у двох словах викласти вам мою справу. Справа коротка. Франції, потрібне золото? Ну ясно, авантюрист, альхемік, має новий спосіб із глини виробляти золото. Грин'є холодно дивиться на суб'єкта. Я прошу вас, добродію, не затримувати мене непотрібними питаннями. Маєте рацію. Питання зовсім зайве. В такому разі я можу запропонувати Франції золото. Коротко і ясно. Розуміється, його треба здобути, але золото тим і золото, що легко не дається. Коротше, ви знайшли спосіб виробляти його з якогось матеріалу? Пан Терниченко вибачливо посміхається. Я не альхемік, пане депутате. Це золото вже виробив мій рідний край – Україна. Дозвольте викласти вам трошки детальніше справу. Справа явно фантастична, але суб'єкт викладає її з такою ясністю в очах, з такою певністю ясновидіння, що Гріньє потрохи починає з цікавістю слухати. Господи, що зрештою в нашому житті є реальність і що фантастика? І що може бути фантастичніше після тієї фантастики, що з пишної красуні зробили малокровну страдницю? Так, справа досить цікава, але дозвольте спитати, чого ж ви золото вашої батьківщини віддаєте чужій державі? Суб'єктні трішки не ніякові. Ви помиляєтеся, ми віддаємо, як я вам сказав уже, тільки 30%. Решта лишається в руках нашого акційного товариства, тобто в українців. Чекайте, ви ж ще не маєте в руках тих документів. Ні. А акційне товариство на шкуру невбитого ведмедя вже маєте? Я тільки відповів на ваше запитання, пане депутате. Грин'єр розгладжує бороду, якось підковирюючи її на кінці пальцями і підглажуючи з -під споду. Добре. Чим же я можу бути корисний у цій справі? Терниченко спокійно виймає з кишені якісь папірці і тримає їх в руці. Корисним ви можете бути з усякого погляду. Насамперед тим, що завдяки своєму впливові, авторитетові в політичних і фінансових колах ви зможете організувати акційне товариство, дістати концесії радянської влади, реалізувати їх. Одне слово – здійснити всю справу. Розуміється, ви це зможете зробити тоді, коли ми матимемо безперечні дані в руках і коли ви самі зможете перевірити їх на місці. Але поки що, і щоб легше здобути ці дані, ви можете допомогти нам розшукати цього компаньйона. Вам досить звернутися до префектури і вся поліція Франції до ваших послуг. Я розумію, ви повинні вважати всю справу за, за досить проблематичну, але ви нічим не ризикуєте, коли ви нам допоможете знайти того чекіста, а з ним ті дані, що їх нам бракує. Я, звичайно, ні на мить не сумніваюся, що ви розумієте всю конечність найпильнішої таємниці у цієї справи». Греньє злегка знизує плечима. «Чорт його знає, цей тип балакає таким тоном, наче він уже тримає в руках усе те золото, а він, Греньє, його службовець. Отже, пане депутате, коли ви вважаєте за можливе в інтересах Франції взяти участь у цій справі, наш комітет буде надзвичайно радий. І в цьому випадку я дозволю собі подати вам потрібний матеріал про цього компаньйона нашого чекіста для його розшуків. І він показує папірці в руці. Гране задумливо мне в руці бороду і дивиться собі на плед. І тепер Виразно видно, які в нього біляві з золотом вії та ніжно-рожева шкура на лиці. Хм, справа, коли би виявилася реальною, досить складна і небезпечна з міжнародного погляду. Але про це, звичайно, рано ще балакати. Що ж до допомоги вам розшукати цього злочинця, то це мій обов'язок. Ви дайте мені всі дані, і я зроблю все залежне від мене. Терниченко, одначе, не квапиться давати дані. Він ясно посміхається, розсунувши широкі губи і показуючи квадратові жовті зуби. Бачите, пане депутате, для нас у цій справі злочинство, як таке, не грає ніякої ролі. І ми не злочинця шукаємо, а людину, в якої є потрібні справі документи. Так що, коли ваша допомога буде як обов'язок з метою правосуддя, то це нам може тільки пошкодити. Коли ж ви погодитеся допомогти як учасник у справі, то такої небезпеки від правосуддя не буде. Ви розумієте мене? Греніє розуміє. Але дати втягти себе в якусь авантюру, в спільника якихось непевних людей – це річ досить ризикована і небезпечна. З другого ж боку, коли ця справа виявиться реальною, він ризикує випустити можливість виступити в ролі того героя, що повертає до життя хвору царівну. Хм. Я вас розумію, але обіцяти вам свою участь у справі, яка не має ще реальних контурів, я не можу. Ви теж, сподіваюся, розумієте мене. Одначе, коли я детальніше ознайомлюся з нею, і коли вона не виявиться суперечною вашим даним, я, звичайно, в інтересах Франції серйозно подумаю над цим питанням. Так, щоб мати змогу швидше зайнятися ним, я готов не в інтересах правосуддя, а для цієї справи допомогти вам розшукати ту людину». Терниченко задоволено хитає головою. Цілком приймаю ваше формулювання справи. І з охотою подаю вам потрібний матеріал. Ось вирізка з російської газети, а це переклад її. Це оголошення, в якому пан Кавуненко, головний герой, тобто, розшукує Івана Петренка і просить його обізватися на ось цю адресу. Більше ми й самі нічого не знаємо. Очевидячки, компаньйон його тепер живе під прізвищем Івана Петренка. А може тепер має якийсь інший пашпорт, а тільки колись звався Іваном Петренком. І з себе цей Петренко маленький, чорнявий, з розрубаним лівим вухом. Оце все, що я можу подати вам як матеріал. Тут усе записане. Греньє бере папірці і на швидку переглядає їх. Добре, я зараз же порозуміюся з префектурою. Вас же прошу зайти до мене в... В суботу на тому тижні, о п'ятій годині. Захотаю. Гриніє занотовує в бльокноті і, не підводячися через стіл, простягає Терниченкові руку. Терниченко сильно потискує її і тим самим легким упевненим кроком виходить із кабінету. Вода в мисці прохолола, але Гриньє більше не потребує її. Він виймає ноги з миски, швидко витирає їх і взувається, не перестаючи хмикати та похитувати головою. Чорт забирай, з цього може вийти грандіозна штука, коли ці дані справдяться. Для нього особисто це пахне міністерським портфелем і великими грошима. А головне, може тут саме і є та кров, що треба влити в жили хворої красуні. Хто знає, може золото України і буде тим ліком, що його так безплідно шукають усі лікарі. А він – тим героєм, ім'я якого буде записане в історію. Зрештою справді, чим він ризикує, коли піде до префектури та попросить розшукати цього, як його там звуть, на їхній варварській мові? Гриньє бере папірці і одночасно дзвонить секретареві. Я виходжу з дому і повернувся через годину. Секретар здивуванням бачить, як рука метра погладжує бороду тим рухом, що буває, коли він готується до якогось серйозного бою. Дійсно, влетіло б йому, значить, коли б він не впустив того суб'єкта.